ان <تضيح> <تضيح> الرحيم وقال المست ثابت بن ياب خبر الرسول يضاهي اي يشابه العلم الثابت بالضرورات كالمحصوسات والبديهيات الحمد <تص> <تضيح> <مولانا الهندل> لله تروسا pore <پوري> دومرا 850 <تصفح> چه خبر صادق من قسمو قسمان و تا چی او تا ویله کی د خبره متواتر اغه مفید د علمي ضروري او دوام خبره خبر الرسول صلى الله عليه وسلم چه اغه مفید د علمي استدلالي اس فرمای <تصفح> آغا چه هغه علم چې ثابتیږي په خبره رسول سره هغه علمي ثابته توجو را علمي ثابته په خبره رسول د به مشابهه د علم سره چې کم ثابت به ضروري چې کم ثابته به ضروري کم علم چې د پیغمبر د خبرې په نتیجه کې منتره هغه نو علمي ثابته په خبره رسول عرب بالکل مشابه د هغه علم سره چې کم علم ثابت بالبداحه او ثابت بالضروری دایي ترڅ شي ده مطلب کوم علم چې په خبره رسول سره راغی کم علم چې په خبره رسول سره راغی دې او علم ثابت بی ضرورا لکه د محسوساتو پا طریقی سر پا حس سره منتیو علم را حواس خمسا ظاہریو پا نتیجا که علم را یا لکه بدیحیات نو مثال کل غٹ تیر جوزنا یا لکه دا نور متواترات البغدادو موجودون المکت المکرمتو موجودتون وغیره وغیره دا دواره یو شان تیری دا دواره سیشه لی نوال علم ثابتو اگه علم کی ثابتی بیهی اے بے خبر رسول سرا غرز دا علامہ اغتتائین دا مر جاکی چونکہ دا احتمالو چلی بیہی زمیر بے رسول تراجیاشی نو مانا ادارا والعلم و آغ علم کے ثابتی گی پر رسول نو دا دا رسول خبری دی که دا خبر رسول خبری دی نو دین زکاوی آغ علم کے ثابتی گی بیہی پا خبر رسول سرا یو ضاہی یو ضاہی مانا سرا دے وی اے یو شابحو یعنی یو ضاہی پا مانا دا چ دا مشابهه د چا سره مشابهه د اغه علم سره کوم ثابت به شي ضرورت کم علم ثابت به ضرورت دغه نش دغه شي له نوټين مزاقي کرتے ہوئے فرماتے ہیں کل محسوسات لك محسوسات ول بدیهات لك بدیهات ول متواترات لك شي متواتر مزاقه او دوام غره شارح کل محسوسات ندارې چې د بي ضرورت ته کې راغللې کم ته کې راغللې او د ضروری د معنی نه غانې دي یو ضروری دي تا یو ضروری دي تا وای کې مستند نوي دلیل تا مستند نوي چا یو ضروری فقط محسوسات تو نو دی وی دل ته کې د ضروری معنی دا چې مستند نوي دلیل تا پر چاهیه محسوسات هو چاهیه بدیهیات هو چاهیه متواتر نو دل ضروری معنا دا چې مستنط میری جاتا دلیل دا فیت تایا کونی واس صوبات فیت تایا کونی واس صوبات پا تایا کونی واس صوبات که غراج دا ماتین داده حاصل دا سوال داره چه تا وائد چه خابر ثابت خابر ثابت خابر رسول خبر رسول د مشابهه د علم ثابته بي ضرورت سره د مشابهه رې دا غیرم سره کې ثابت نو مشابه سوفته شابه زر دروایا د کې به راتنه غوره مشابه سوفته خبر رسول او مشابه بي شي شهله علم ثابته بي ضرورت نو چابه وي چې مشابه خبر رسول له ام مشابه به اغا علم ثابته بالضروره ده نو دي کی بو وجه تشبيه چر تبدهتی وجه تشبيه به چرته شي یعنی خبر رسول دسي مفيد ده علم ضروري ده لك علم ثابت بالضروره کی بجي علم پیدا کوي وجه تشبيه به چرته دای حالانکه وړانده نه پتا په خپل ویلي چې خبر رسول سره علمي ضروري زاتي او که علم استدلاری رانی استدلاری رانی نو دا او د غیب امانس که خوشی شو فارق ده رازی جواب کل وی دا سوال بتا علا کاؤ که د خبر رسول او دا علم ثابتا بزرورا فمانس که وجه تشبیه چرتا بداحت وی وجه تشبیه بداحت نره وجه تشبیه تا یقون و صبات ته تا یقون و سی شه ده صبات لکه سنگا چه کف خبر لکا سنگا چه علم ثابتا بی ضرورا آری کی یقینی او پاری کی سی شئی نو دک په پا علم ثابتا بی خبر رسول کی ام تایاقونی او ام پا کی سی شئی صوبات پھر تایاقونی پا تایاقون که ود صوباتی او پچاکی پا صوبات نو وجہ تشبیح سی شئی دی او ضرورت که وجہ ای تشبیحی تایاقونی صوبات اے عدم احتمال النقید غرز دا علامہ ددے اعتراض غرض غرز دا علامہ ددے عبارت نا دفد اعتراض نا حاصل دے اعتراض دارے چی عام توگا بانے کون یقین تا او یقین یو شید او یقین عبارت دے اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع یقین ستا ہوئی اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع یعنی نا احتمال دنقیز في الحال لری نایی پا معال کی لری او نایی پا نفس العمر کی لری نو دیتا سوئلے کی یقین یقین چاہتا ہوئی اعتقادی جازم ثابت مطابق یعنی نا احتمال دنقیز في الحال نا في المعال نا في نفس العمر دیتا ہوئی نو چی یقین دیتا ہوئی نو دا صبات فرست بیا لگ ومستدرکشو اپر یقین کی پک پلہ رہا گئے پچا کے رہا گئے نو ذکر دا صوبات بس روچانا انہ رہتے دے نو تیاراتی جواب کچی دی یقین مانا دلتا دانا دا اعتقاد جازم ثابت مطابق نا دی یقین مانا دلتا دا عدم احتمال نقید یقین ستا ہوئی؟ آدم احتمال لچان دا نقیض فوہ کنشو آدم احتمال لچان دا نقیض فدی بیا موعترز اعتراس چ مراد به عدم احتمال, احتمال, احتمال ده نقیض نه عدم احتمال ده نقیزا فلحال و فلماعلی مراد به تلفشین نو چه فلحال احتمال ده نقیض نه لري نو ظانته او باصا چه په معال کې نه لري تقلیدته او باصا نو بیا سبات بات لغو و مستدرک شو پس او باصا طرف تقلید او باصې نه تقلید خو په مخ کې سره کېشه شو کنه نو جواب وانا مراد عدم احتمال دنقیز نا عدم احتمال دنقیز دے فی الحال سنگا فی الحال خوب یا الحال یا عند العالم یا پا نفس الامر کی عند العالم یا پا الامر کی نو زوان جهل مراکب پی خارج شو تقلید لا وسمتات دے نو پسو بات ترہم خارج شو سر خارج شو. اگر پوها نشد علیه صفیه کم رجل و رشید یا تکڑه سرینیش دیده منس که شیخه تا پوها شد سنگ پوها شد در تایقون اصبات والی وجر تشبیه وچابه وی که وجر تشبیه با پا ما بین دادی که سیشه بداحت مخی لی که خبر رسول مفید ده علم استدلاری او سنگوی که ده علم ثابته بی ضرورت سره مشابه هده پا ضرورت که بزور아요 ا شابه د قشم کې مرګري دی واغې زخه په پی پیغمه ټیک شو کنه په با دې دی باندې بیا سوال لګیتای اقن خود یقین نه د یقین څه توای ا ایعتقادی جازم ثابت مطابق لواقع جازم کې په الحال احتمال د نقیض نه لري ثابت ممال کې نه لري واقعه نصر ما شيخه لګونه ټیک شو نو دې ته سو یتین لو چې یقیني اعتقاد جازم ثابت مطابق لواقعاته وي نو په صبات کې سره خطه تقلید خارجه هغه پکې پخپل راغی کنه مخکینو بیا د صبات رسو دي یقین لا لغوا جواب د دن... تيقن معنی څه ده عدم احتمال له د نقېض چې احتمال له ثابت نه لري د نقېض به نه لري نو چې احتمال د نقې نه نو په الحال لري ها نبه معال کې لري نو بیا غ مسئله شو کوي چې څوک به خارج شو تقلید بیا خارج شنو پسو بات سرے والی خارج جائی نو جوابا چه مراد دا عدم احتمال دا نقیز نه عدم احتمال دا نقیز دے په کی فی الحال لان دا ناکیت لیکل لی الحال دا دی وجنه لیکل, لیکل لی ناکیت سلیوانی نو جانو فی لیکل لی احتمال لچابا نلری خو فی الحال بیا سی شده عام عند العالم بوم نلری زوان اوباد زوان بنافس الامر کی بومنی جحل مراکب او باسر سوک پاتیشو فی المیدان آغای پچاس حرابات مرسی دیکن آدم احتمال ناقیز لان لکلی فی الحال خدا فی الحال ما بی عام دی خستاری کی نشتی فی الحالی و تیلی کلی خوب الحال بی عام دی بیا په کم جای کیوی دا فی الحالی دلتا کلی کلی بنا دا فی الحال خدا بیا عام دے که عند الفشی عالم او کپا کم زیکیوی با نو کم یو پاتی شولا تقلیف پاتی دے نو پا سره رائعو یعنی آغا عدم احتمال دنقیز کی پا ما آل کی احتمال دنقیز نلری نو آغا لا پاتی دے نو په صوبات سره سکا اے عدم احتمال الزوال بی تشکیق المشککی صوبات ستاوی عدم احتمال دا زوال داوی اے تایاقونہ صوبات ستاوی ادم احتمال د زوال کی زائل کی غنه په تشکیک د چا طرح د مشکک طرح فہوا علمنا کله چې خبره د شوا چې خبر رسول د مشابه او د علم ثابته به ضروره سره پتہ یا پونه په صوبات کې نو دا خبر رسول اعلام ده بمعنا الاعتقاد تو معنا د اعتقاد طرح د سے اعتقاد المطابقه کی سی الجازم چې جازم وئ ا الثابتو جس شي او و الاك اعتقادهم مطابق نو د واقع او د نفس الامر ترنو لکان جهلن بیا بس شي او کان جازم نو نو ظنن او کان ثابت نو یلی احتمال د نقیز لرفتا که په معال کی بیا ب تقلیدان بیا بس شي نو دا نش مرتب او په غیر مرتب مراتب, مراتب. فإن قيل هذا إن ما يكون في المتواتر فقط فيرجول القسم الأول فإن قيل قرز علما موثوق دده عبارتنا اتبع <تصفيق> الرسول سوال دا रे مولانا چې توای خبره رسولو توای چې خبره رسول مشابهه ده د علمي ثابته دې ضرورت ترا پت يقن او پچاكي بو سو بات کې نو له هاذا خبر صادق سو قسم موجود شو ديا يا خبر متواتر او بل خبر رسول نو د خبر صادق سو قسم موجود سو خبر متواتر نو متاريز وایي و اذا خبر رسول كي مفید د تيقون او د صباتی نو علي كي د رسول الرسول متواتري د خبر الرسول او, او چه خبر الرسول شي ني متواتر ني نو باغی کی باغی خو باگی یقین بیا نراضی نو چه خبر الرسول متواتر واخلی نه بیا داد سی نو چه متواتر دی واغه سارا متواتر کی داخل شونو نو د خبر ثابتی یو قسم شو چه متواتر د خبر رسول پکیرانه ني زا کدا خبرنه موقام کی کی اخبار فتو قسمی یوی خبر متواتر متواتر دته وای کی اول دم درم ਕਰਨ کی دومرا کسانو را نقل کړي چې عقل دانګړي چې دې با دروغ ویلی یو مشهوری مشهور دته ویلې کی چې په اول کی اوکاس دی او رست بیا چې شي کی کس دی او رست بیاسی چې شي آئے خبره واحدی کی په دریو قرونو یاو یاو یو یو, یو،, یو را نقل کړي بیا کثرت ترسي پوه شو کانا نو تیاقونا صبات او دا چې راضیه خبر چې هغه متواتر نو خبره رسول راجه اتاو شو متواتر د نو خبره صادق څو قسمه نه جوړ شو یا چې هغه شیره متواتر اونره فین قیل کسو کو دا سوال لپدې چې تواي خبره صادق څو قسمه راي دا بدو کثمان به خبره صادق هم دا قيو خبره متواتر ده بس فان فا قيلا كسوكو هذا ده چې خبري متواتر م... چې خبري رسول مفيض ده علم دي انما يكون ذلك يبقى متواتر كفقط في القسم الاول شاتر وجوب قلنا الكلام في ما لمنو خبر الرسول بانه استمع بانه استمع كثير الرسول صلى الله عليه وسلم متواترا ذلك او بغير ذلك ان امكن جواب ده حاصل له جواب ده خبري رسول زمان هغه به پرات متواتري خبر رسول الله زمانه دا مراده چې په سر را کلي یا در رسول کریم د خپلینا دا په تواوتر سران کلي یا در رسول کریم د خپل مبارکنه اوریدلی او یا د الهام ورته شي آیا ورته سماع په منام شي او خود کې اوتویلی شي خو په الهام کې دا قانون دی چې هغه ځند لپاره حجت خدا بل د فارانم ا سماع فالمنام الا موتبره چ سړی او حدیث په خوب کې وینی پیغمبر او دا خدا حدیث په بخاری مسلم او غیره نورو کتابونو کې اصلي خوبونو سره اړیکه نه ثابت نه زمون مراد د خبره رسول نه ده دا مطلب من خبره رسول یوازې متواتر ته نه وایو من خبره رسول دي ته وایي په تواتر را نه کیلې د پیغمبر نه یا ایدخلین اوریدل شي وي یا الهام شي یا سماع فیلمانان پا خوب کی او ریدلی نو لحاظ از خبری رسول نا دا عام معنا مراد دا, دا عام چه دا مراد دا نو دا یواز متواتر خو نشو خبری رسول کنن متواتر خو دا خبری رسول یا قسم شو نو من ویلیشو چه خبرن پا دوا قسم نره خبر متواتر ده او بل خبری پوشی کنن او <تص> ما دا عرضو کم چی الحام یو کتا یا سماع که خوب کې سماع او ریدلو دا با علم و اعتبری چی دا دیل بل سمن شوی که بلا مئس من شای نو اصرف پا خوب که او ریدلیو یاو این ماتا الحام شیره دا خبره با سم منه دا بل د مانام پا را دا, دا خجتو دره او الزام علیل غیر نشی رات لی البت تم را کار که شي پا خلا پی عمله کهولی فاین قیلا تسوکوه هادا انما یکونو دا خوب متواتر فقط کینو روجوع قسم اول تا وشوانو خبر صادق فضل قسمانشو قلنا کلام دا الکلامو فی ماولیمو غرد دا اقولنا حاصل داره چی دا حتری مذکور نمانم دا ما قبل حتر نمانم بلکه کلام فی معولی ما باغی که ده چه معلومشی چی اندهو ده مذکور خبر د چا دی د رسول سم اطلب من فیهی رسول او ریده لی یاو تواتر عن خویاتی نسی شه شه درم خبر او بی غیری ذالکه یا ما سوا ده دینا لکه الهام سماف منم ان امکنه که چه سی شه و ممکنه وانده شکن وانده خبر الواحد غرض دا علما موصف دي عبارت نه ده فرسوال حاصل حاصله دا سوال داره چې د وړاندې نه تاوی کی د خبره رسول الله جما عامه معنا مراد ده نو مراد تر دې ته چې خبره واحد خون خبره رسولی کوي خبره واحد هم څه شي نبی پاک اردار چې د مفید علم شي تو مطلقاً خبره رسول مفید علم ده له قائم ثابته به ضروره نو لو بیاو فقارداره که خبر رسولم او دا خبر, مفید دا دا؟ خبر واحد موفيد ده تر دي بیاو فقارداره که سوفهما خبر واحدما موفيد ده ال می یقین شي حالن که تاسو خوایې که اخبار احاد موفيد ده یقین دي که مفید ده ځوان دي جواب محترمه په خبر واحد کې دو شيونه دي یو په خبر واحد کې د پیغمبر خبره ده فالع راسه یو داه آیا داره پیغمبر خبر دا وکر نه ده نومونږ د ځون چې دی دا چې دا آیا داره پ غمبر خبره دا ده چې دا یقین حاصل شي چې داره پ غمبر خبره دانو بیا فال راتې ولا نه کم خبرې واحد ذری سره چې منږته یو سنت را ورس سی توجوه کوه خبرې واحد هاوالي سره چې منږ شی او خبره نهمونږ و دا پهې خبره عمل دا زونی دی دا ینې د حدیث متعلق په شیری ځوان موږ د شنو او چې پیغمبر دا خبره کړې نه فضا ما پکې ځوان دی موږ ونه به طریقۃ الوصول لینا موږ تراراره تړل لدی کې ځوان دی چې آیا دا خبره د پیغمبر دومره کنه ده دی کې ځمانګه شیری کنه موږ ته چې په توله کې چې دا, دا خبره ده نو بیا خو ټیک تاګا یا ما خدا پاک او ځی جل وکړه ورنا په انشې و اما خبر الواحد تر غرض د علامه شیری د فدا اعتراض څه دی اعتراض دا چې تم مخکيو مطلقن خبر رسول مفید د علمي یقیني دی نو سوال دا دی چې پم خبر رسول کې خو خبر اخبار احادم دي کنه خبر الواحدم دی اكو مفيد چانه دی جواب و خبر واحد کې چې ځوان راغل له من حيث انه خبر الرسول ځوان راغل له که دیکی چه زون داغل لے فی طریقت الوصول ایرنا که زون داغل لے نظان لے خبر ادار جب خبر رسول مفید دے چاہ شدیه و اما خبر الواحد یار چه خبر واحد دے فا انما لم یفید العلم دے افادہ نکید یقینم ولی لعروض الشبہ دواجر عروض دچانم دی کونی هی پا که دلو ده دی که دا کنه دی یعنی دا خبری رسول دی کنه دی دی وجنه تی شیر اغلا ای مولانا کم ساگی کې چپتاو لگی سی سری که سرا چه دا د پیغمبر خبر ادا نبیا خبر واحدی اکا واحد نی اغتو تی شیر حجو تی اغا بیا دلی چوتا پتا چرا پیغمبر خبر ادا خدا ځل پټي کې راغلل چې آیا دا پیغمبر وېلي دي او کوي دي د دې یو مثال تاسو ځی کار کوم بیا په کوښه مثال یې دره د شيعه کار سوال کوي من ته وېوزه کې راځي او سیکم الله او په اولاد کې لن ذکر میصلح الذن ونسان فن کنن انسان فوق ساتره فلانم صل مات ما تر کوین کار فاحه تر فلانم ختمه را, را فلا خبر بل طرف زوجو حواله سره زوج حواله سره له نس ما تر کا زوج ملله کې كله او دا قرنجی و لحن ما مما ترکت من لهم لکنن لکم مالد <سؤال> فانکان لکم و ربوع فلاحن سمن دیکن و انکانا یورسو کلویتان و اتنان و اتنان و اتنان و واحد من احسودت فانکانا و اختنان ذلك و مشرکاو في السلوث من بعد و سیتنیو صبیع و من الله و اللہ <سؤال> <سؤال> و علی من حلیم دیکن دیکن خوبص آیاتون دیکن دبلت رفنچ حضرت فاتحمر رضی نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مورتاوی وی ویتان از ان نراس دکانا در قومتی پیغمبر ویلی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نری ولا نور مانگ دانا دا چایو ها نراس نشوڑے ویدہ یو ترکتا نوصوص قطیت و ثبوت قطیت و او د بل طرف نتا څو خبره واحد ذکر کوي خبره واحد باندې عمل کوي او نسق تیم فرخه نه نو دا اکثر ځخپل مرګلته م تاسو بیا زمانہ د خبره نه متاثر یا نه کې رښنه بو سکه وبونه بیا همیشه بو سکه وبن دي دا باندې تبه یو سیاست پورې جہالت کې ساتي مطلب توس غنیازو معباله حاصلی توس غنیازو معې د ټولو خلکو استلالات وګورې دا به جو آباد کوي هسې بچغې نهای بیا تړی وړ کې شانې خبره و کې غلی ناستې ته بیا. نو مطلب دا جاهان خلک کې د کت باپله جااهانو سره تاسو واسی راغلیته س پې چې دید شو وي ددي که چکه توخیار سری سرې واسططر راله نو بیا به تمدسې ناکې بیا به یا جګړ کا یا یا به ګزار غئ. داس لب کو بیا به دغه نه کولی دا علمی جوهې بیا علمی جوه من شو خواول په ب یو سړی چې خامون دغه کې علمی هووالي سط سره کوم یاه س یا تنځلی کوي یا جګړه کوي یا سکل ځکهاسام ل کله کوی شي خو بیا مطلب اړی راړی که نه بل طرف ر ته خبره و بیا که ځکه چې هغه علمی چې دغه خووي ز اکثر دعوې مچ په کاردار کې ټولو څرقصو علينا دلې جوابونه د علمي بنیادونو باندې په کاردار او وسړي کوی شي دان کوی اوس دا چې کوم سوال غو کې تاسو په دې ټولو په نس باندې خبر واحد شي زه ندي او د بل طرف نه نوسوستی چې د بل په مالک د لور هي صدا لور هي سیري اته څو خبره واحد راغستهره چې په خپل او وای پخپل به کله کله احنا قبيل خصوص او تفصيلم قايله کې گنا وغيرها نبي نو جواب یې ظاہر خان چې کم خبره واحد کې وس ماوي ته خبره واحد کې جزوند نه په طریقه اصول کې دیشه رسیدو او حضرت ابو بکر کې حجت او دلیل کې نس نه هغه د پیغمبر نه دې س اوريدي او پخپل نو چې پیغمبر نه پخپل دې س اوريدي نو د قسم خبره واحد مخاصص کنه کې دیشي اموخصیسه چا کې دلې شي داغه درجه هم د وحي دی داغه درجه هم د چا دی دا خبره پاږی کده چې روز تو حواله سره خبره واحده یو دغه وی اغه کې مسئلې چې چار په نمبر نو ورې دي دا خپل یقین راغله کېده خبره به صدا پوښ کنه نو پاږی کې مسئله نشته خبره روز تو خبره واحد کې دا مسئله ده پوښته چې نو د دې وجنه د تاسو جوابو پرې سره مناسبسته کنه چې خبره واحد کې دوه حیثیتې دی یو طریقه تل وصول لږې کې کله کمزوري دا غلي موږ وی دی موقیق د ځوان دی او کچرتا چې تاسو خبره واحدی خو هغه ته صحیح معلومه پخپلې اوریدلې یا دې چل کړي نو بیا د هغه مرتبه خود د برابر مرتبه وکړه بیا په دې مساله وښته فإن كان متواتراً او مسموعاً من في رسول اللہ السلام كان العلم الحاصل به ضروری كما هو حكم صائر المتواترات والحسیية لا استدلالية قلنا العلم الضروری في المتواتر هو العلم بکونی خبر رسول اللہ السلام لیانا هذا المعنى هو الذي تواتر الاخبار بهی هو في المسموع إلى آخره دائع و اهم سوال لے دیر مشکل سوال لے و برام سوال لے آغا سوال داره په دې په استان دي کنه خو هغه جواب کې ډېر دقت څنګه دقیق جواب دې سوال دار کتابانه ما یو سواله سوالا وکړ اول سوال خبره دې کې وا چې خبر رسول مشابهت د علم ثابته دې ضرورت سره وایي تشبيه شي او تا یا پهن شي او صاحب متا باندې سوالو کو چې خبر رسول خو ډېر اقسام دې دا خواسترف چکم خبر متواتری اغی که کی که ده شی نورو که نیشی که ده سار علا جواب را که زمان خبر اقا مطلقا خبر رسول که ده اغا که تواتر سرین او که من فیه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسول کریم در خلی مبارک نسی شیعی او ریدلشی زمان پا اغیی که خبر ده نوی ات سوال تا گورا کم خبر رسول چه متواتری یا کم خبر رسوله چې من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو د دې په وجه کوم علم حاصل کیږي یا غا استدلالیکو ضروری زردوایا متواتر سر تعلیم حاصل کی کوم علم مخکې نه ویلي ا ج دخلی نه اوریدل کوم علم به حاصل کیږي ضروری د بیا ته څنګه واچ خبر رسول مفید دی د علم استدلالي سوال نه تاسو ما قبل <سؤال> ده کې ما چې تا سوالو که وکړ نو تا خبره رسول کې څوک ته اميم چې متواتری کمن فيه رسول الله صلى الله نو دی وي اغه رسول کې اغه متواتری یا اغه خبره رسول کې من فيه رسول نو بیا خو ظاهره خبره ده چې دا خو بالکل فضिती علم حاصليږي کومه له بحثي نيږي علمي ضروري به حاصليږي نو تله خبره رسول تر څنګه و چې دا موطي دي رايل فسواندری فینقیلا کسکوی فاذا کان متواترا کہ خبری رسول ہر کله کیسی ایا مسمو ش مین فی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقد در رسول کریم پس زن کہ نو کان العلم الحاصل به كما هو حكم سائر المتواترات لك المغداد موجودون المكة المكرمة موجودة المدينة المنورة شرفا الله موجودة فدیس کم علم حاصل اول حصیات یو لکا پحصیات سر لا استدلالیاں داخو کس... کم علم نشو او تاور تبیلو تاورا تبیلو استدلالی لیو تو فدیس علم حاصل ایو استدلالی... داس سوال شو. پوښتنه شوی په دې سوال باندې کبه سوال نه په جوابو بوځي غره بیا نه کوم دا مکه جوابو کې کلام زمون په خبر متواتر خبره رسول کې راځي چې متواتری د کېد کبه معنا عامه خبره رسول کې رده دی چې په معنا مکه شو متواتر من فی رسول وغیرہ پا کی داخل و غیره په داخله شو نو بیا خو په کار درا چې کومه مول باندې حاضر ضروری او حالان کے سب نئے استبلالی حالان کې تقوائی یہ خبر رسول سرائل میں استبلالی حاصلی گئے دا سوال مولانا دزیج جواب تبلک شاکتہ سے سوچ کروئے کوم خبر رسول چې حاغا متواتری ایا کم خبره رسول چې دا الله دا خوب پیغمبر دا کله مبارک خلې ناوورې د لې شی د دې په حیثیته سو حیثیته ای نه ایا ادراک د دغه الفاظ ادراک د دغ الفاظ ایو مضمون د دې الفاظ ایو ها د ادراک د دې الفاظ یقیني موفيد د علمي ضروري دي ادراک دغه الفاظ خ مضمون دغه الفاظ په دې علمي ضروري وي ک استبلالي استدلالی اورس دي په انش مثلا ال بینه علی المدعی واليمين على من انكرا يو دا الفاظ مثلا من ترانا قلشيني بطريق التواتر يو دا پیغمبر فزن كي يو سيدا پیغمبر دا خلين ام داقشان نواوري دا جالبينتو على المدعي واليمين على من انكرا نو يو دا الفاظ دا الفاظ چې دا الفاظ پیغمبر ویلي دي فدې خبره علمی استدلالي نه ده په دې علمی ضروری دي لکه په بغداد موجودو چې علم ضروری دي او په مکه تل مکرمه موجوده تل معنی چې علم تشه ده ضروری دي یو د دغه الفاظ دابات عرف له د مضمون ده مضمونی څه ده چې مدعي بس پېشکي او منکر بس کوي دا مضمونی دي نو په دې مضمون باندې چې زم ما علم راځي کې بینه به مدې پیش کوي او منکر بس شي ته قسم کوي نو دا مضمونی چې کم دینو دا استدلالي دی کې بازار دلیل وای چې دا به زکه پېش کوي لانه خبره منثبت رسالته بول به معجزات او کله ما هاذا شانه فو هو الصادق ومذمونه واقع الی نو دا ازیب مخ که ما بی خو اندقشانی با میویو خواغ شرحی صدر نده اغا میویو پینا نو بیان یو کتاب که میولی ده او رو کشانت خبره کله بس اللہ تعالی شرحی صدر کل غاربت یو معمولی خبره ورتبانه شی ویده دیده چی مثال لی یو شرحا که میولی ده ویده دیده لکت قادیانی غلام احمد قادیانی دعوید نبوت کرے وکنه وکن امسیلمت القذاب کرے وکنه وکن اوازتو دیان سی کرے وکن, وکن, وکن. نوخا دی خل کو دعوید چا کرے وکن دعوید نو یو دا خبر ا د چې غلام احمد قادیانی ځان د پیغمبر ویلو کنه دا مونږه په تواتر سره ثابت راځي چې ځان ته نبی ویلو ځان ته څ ویلو د څ ویلو چې انا نبیون انا انا نو انا نبیون دا غو د دې په حیثیت لري یو د الفاظ چې هغه انا نبیون ویلو په دې باندې زم علم د سره غل د کالبوغداد موجودل چې څنګه دی یقیني ځان ته ویلو یو د دې مضمون دي چې هغه یې چې پیغمبر او کنا هغه دروغ جنو قبحہ الله د پیغمبر زمنګا پیغمبر نوستو بل نبی ناراضی باتم النبیین او الحمدلله موږ سره خبرین کړي یا سرم تو شرم شويره اے دليله یې پښکړه ما دي غوا تفسیر نوم تفسیری تفسیر کبیر د ما په خیال دا وي فره خبر چې تلث کشل ول جلد و فره وا تفسیر لري کوم راځار دی چې خاتم النبين کې د دې غفلا رم د جواب نشو کوله کله په اسم فاعل لکه اسم علیحدہ کله څنګه ډوا ډگا ډواډ د دې جواب نشو کوله نو یو د انا نبیون څه شه ده د انا نبیون د مضمون دی د مضمون کې هغه صادق او کاذب او په دې ټکو کې چاغه ویلې دي نو پددا دا مونږ ته ثابت به شې دا بي ضرورت دې دليل هم نه غوړچا ویو کنه مسلمه سلامته دا خبره کړې و چې انا نبي يونا آیا ن رسولو نو یو دغه الفاظ په دې باندې علم زمونږسته علم ضروره ضرورت دا خبره کړې و چې نبوت داواې کړې وا یو دا چې ايا د دې مضمون دې چې اغه وي انا یا يا انا نبي دا حقا يقینا باطل دا او دروغ دي نویان الفاظ یو هغه الفاظ مضمونی نو یو یود پیغمبر الفاظ د چکم تواتر سره یا من کی رسول الله صلی الله علیه و الی د سر شریف کریم په ځوان کی نو چې دغه الفاظ پیغمبر ویل کی تواتر سره شیا ته چا ووریدا نو دغه باندې علم به یو یود دغه په مضمون باندې دی علم دین واغتی شي بسم الله تعالی استاد مو شریعت قلنا موږ ویو علمی ضروری په متواتر کې هغه علمي په دې خبره چې دا خبر در رسول الله ده چې دا خبره لکه البینه علی المدې پیغمبر وینو ته ما علمي ضروری ده په دې خبره چې دا پیغمبر ویلی دي لئن هاذل معنا ځکه دا معنا هغه چې تواتر الاخبار وی چې په چا سر را نقل وا ذکرږي په مضمون من فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه ادراک تلفاظ و دي چې دا لفظ پیغمبر ویلی دي دا کلام د رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اول استدلالی و استدلالی والا استدلالی و سوکر اغا علم دے پا مضمون دے دے اپا ثبوت دا مدلول دے دے پا ثبوت د چاند د مدلول دا دے دے لکا دا قال دا علیہ السلام البیناتو هم علی المددی والیمینو علی من انکر آ بینا پا مددی ایمین پا چاوان دی دے وز خبره خبر عولیما بی تواتھور دا په تواتھور معلومه شئی چې دا خبر دا رسول کریم صلی الله علیہ وسلم دے وو ہوا دا علم ضروری دے قصم معلوم بیا معلومی گی من ہو دری مما معلوم من از بالضروره نا چې یجبو یجب ان تاسو واجب راکوینه په مدې او هو استدلالی دا خبر استدلالی دا, دا مضمون استدلالی ده امونکر به کای قسم به کای دا خبر است شه دا نو مضمون ځان لشهره او هغه مضمون چې کوم قالب ده هغه ځان لشهره ندی مضمون ته منګه استدلالي ویليدي اګه قالبتا چې پتاوري د تواتر يا من په رسول الله سلام دائه دراغ شې غیتم استدلالي ندی ویلي وصلي الله تعالی